wa la tahina bi nihi bi malak katadiru malaikah dan mukallafin musa'alun li huwa tu aj mukallafin dan wajib yakni atas setiap orang kafir wajib oleh al-jimanu beriman wajib gayo dengan ana lati segala malaikat yang menanggungkan arat di dunia apa mereka manakala hari kiamat Allah taala tambah lagi jadi tulatan. Bagaimana ternyata wayah milu arsyarab jika tahu kaum yau najiin dananya. Dan kakak menanggung mengikut arah tuhan. Akuhe muhammad pada ayat itu hari siang bulatan malaikat. Atik nah, pak di hana dari alqur'an. Wajib juga kita berimam Bicara dengan mereka itu Lagi Wal-haafi Seperti nah, ah, Wal-haafi Dan segala mereka Yang keliling eh, Segala mereka Yang keliling Kanyakan Arab nah, Mereka untuk keliling Arab Wajib juga kita berima dengan jalan leka' yang keliling Arab. Nah, terus wajib tadi keliling bajilah tu lah. Terkeliling nah, bajilah. Sekali gitu wajib berima ni. Ijmalan. ya. Ah, wajib saja dengan cara ijmal. Atas jalan ijmal. Ijmalan ala tadili ijmal kita kata atas jalan tafsir daklah wajib tahu tu atas jalan dimak kata ilal malaikati yani kata kewujub il kewujub bil iman ijmalah si iril ilal malaikati ah tadi apa kata ha, ilal malaikati ah kalau kita nak dia kata kewujub bil iman Abidah hilmalah itu seperti wajib beriman dengan yang tinggal lagi dalam mereka seperti pada baca iman hak kena tahu tajalat sifnya dua puluh lelaka atau puluh atau tidak dua puluh atau hawadid tahu tajalat sifnya yang lain daripada itu Hamalatul al arfi al habbin al arfi Wajib tahu, wajib saya duduk Atas jalan Ijmal Sokoh lah yang tinggal lagi Di dalam mereka Wa tafsiliyum Akmalu minal Ijmaliji Dan hak yang wajib beriman dengan bahasa tafsir Hak yang wajib bahasa tafsir itu lebih sempurna daripada ayat-ayat ijma lebih sempurna tu min ayyudh dabti dari kia-kia dabti -kia itulah kerana ayat ijma tak ada takrif tak ada uraian ha, maka Dua tu tu Hak baca taktih ni Hak baca ijmat Lebih sempurna Hak taktih Mana orang tahu Hak cahaya taktih ni Lebih sempurna Daripada hak tahu Cahaya ijmat Haa Muka tahu ijmat ni tahu sekitar lalu Haa Tepatuh Cahaya borong Ada hak taktih ni Hak tahu cahaya huraian Haa Lebih akmal hak taktih ni Haa Tapi silik dari segi tu ya Dari segi kata taktih kata wajib sama wajib Tabib tu dia kata, Wa illa, dan jika tidak, Wa illa naful minat bilhaithiyah. Dan jika tidak, jika tidak kita kata bilhaithiyah. Dengan kio-kio, kita kata min haithu Kata akmah tu dari segi tafzik. Wa illa, yang wa illa naful bilhaithiyah. Amin kurya mencari yang mari. Dan jika kita tidak kata dengan sirah itu ba dua ya maka ialah itulah apa at-tili mithluhu tu umpamanya serupanya serupa dengan ijmali juga tatili sama dengan ijmali haknya baik si mana ini haiul -hai khurud dari sirah keluar eh iaitu ulil mukallaf keluar selepas Minhayul kuroj ay kuroj mukalla fi dari sih keluar ya lepas mukalla min om jatik taklihi sih keluar lepas mukalla dari ikatan dan taklih tutup dan taksa ansaroh di kulenin puna keluar dengan sih daripada keruonya daripada asbab lili wajib maliki apa nak waya? Jadi dari segi kata kalau kita tahu beriman dengan cara terseli kita lepah daripada taklit Begitu juga kalau kita beriman dengan cara ijimali pun kita lepas daripada taklit Haa, pilih itu serupa je terseli dengan ijimali Haa, kalau pilih di segi kata hak terseli ini tahu dia dengan cara boleh hurai lagi Nah, tahu dia dengan cara hurai ha, Silik pada hurai tu adalah Hak tahu secara hurai lebih asma daripada Hak tahu secara borong ha, Silik gitu Adakah silik dari segi Mana-mana satu daripada Hak terseli dan ijimali tu Hak tahu mana-mana satu Lepas daripada terseli di perubahan Silik itu rupa Itu dia Habis Wabil jumla ti ayu aku ulo kau lan mulafti jumla dan aku mau kata ada perkataan yang berbeza dengan jumla, yakni dengan kesimpulan. Ya panjat teruk wabil jumla dan dengan jumla ini kesimpulan dengan kesimpulannya begini. Baliman Dah dia panjat kan? Kami iman mai tapak ini Ni jauh dah ni Jadi ketinggalan Dia jauh ni Lalu mai tutup Mula wabil biljumlah Haa Dan dengan ketipulannya ni Wa jadi di Para biljumlah tu Maksudnya Tak luk pada waktu Mahzud nah. Lalu tu kebit Wa abu Kaulah Multadizam Biljumlah dia panggil ta'aluk Dengan suatu ma'zuh Ma'zuh tu jadi tipah Bagi ma'um telak Ya ma'zuh Ma'um telak tu bagi Ya ma'zuh Ma'zuh semua Jadi dia ma'zuh Kedih Wa'apuluh Ha' Kedih Awlan Ha' Itu ma'zuh Ha' Ha' Boleh kata ma'um telak Boleh kata ma'um ulubi Ha' Aku kata Dan aku mau kata Ha' Akan perkataan Ha' Tengok ma'um ulubi Perkataan yang melibatkan yang bersepadu dengan jenlok nah, maknanya kita harus cakap darah dan jika ambik maksudnya wabil jumlahi dan dengan kesimpulan baliman maka formula iman ay aman al iman caran pada taro ia dah buat takdir dijamin Ma'jam ahlihi nabiy kullallahu alaihi wasallam min ma'ulma min ad-din bil darurati. Ha tu dia takrif dia. Ha ingat takrif ni iman iman tu apa makna iman. Ha solat lah kita tahu muka kita yang mukmin. Atau dengan kita kata orang yang beriman Orang yang beriman Orang yang, beriman. Orang yang tanya apa iman Haa Tak sadat dia orang tanya tak tanya Alhamdulillah kita bahas Kalau kita nak pahal untuk kita Haa Dia kita bahas semua orang lain Itu boleh juga tahu eh, Apa iman ha? Apa iman ha? Haa Haa Ini dia iman Dia tak Dia tulis dua makna tu Dia nak layak makna cara Makna lorah Untuk belajar lagi Falsi iman, apa makna iman Quran? Maksud makna iman pada syarat itu ialah kuat tabdihu, yaitulah membenarkan. Bukakan membenar di sini maksudnya membenar hati. Kalau membenar dengan lidah, itu yang panggillah, itu panggil ikrar mengaku diri jahat, menda hati. Ini. Ah kana sa'idiyat taddu tu ayal ha, qulzi jadi ya membenah ia waktu hak ni membenah ah dengan semua ah dengan dengan semua barang buka tengah-tengah dak dengan semua barang Barang yang ja adhiis yang bawa datang ajaknya uh, ataupun yang bersadang kannya kemak sebagai koalitaiat ya. jadi jaham ya, um, tak ada nilai rajalah ah uh, muslim uh, <coughs> mengaku uh, dengan semua barang yang telah mendatangkannya barang oleh annabiyyu al sallallahu alaihi wa sallam apa semua barah rasulullah ayat kita saya kita mengaku adalah ini tidak Gakumaja adihiru Bayan Min ma'ulima Daripada barang yang diketahui Akhanya Min adin Ambil ha, hadulu Min adin laki Daripada barang yang daripada, dalai, dalai, ugamu, diketahui Daripada dalih-dalih Diketahui Berdarurati nah, Lepas-lepas tadi hura aja Ambil hadulu nah, Dengan darurah Dahu dengan darurah nah, Dengan sibis darurah ada dengan rupa yang darurat ijma dan Tahu dengan jalan ijma fil ijmalih pada yang basa ijma aa kita tahu dengan cara ijma pada yang basa ijmal sebab tahu melekat lain pada puluh tak aa kita saja ada bagi Allah segala melekatnya banyak atau tak Uh, ijmalan tu, ijmali ini buat tapil dan kita uh, Dan Ada asal jalan tapil, orang kita pilih pada yang tapil seperti tahun melekat puluh uh, atau dua juga tahun nabi yang 25 puluh lima atau tapil. Kalau nabi lagi dua puluh uh, Sebab ijmal tembak puluh, mendasarkannya oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. sallam kita sayang habis tu kita kena tahu tipak oleh Nabi tu kita kena simpul di dulu tipak oleh Nabi senang daripadanya sedih benar ha, bila benar apa hadiah wayak benar tak tak lagi tu tak ha, tu wajib kita beriman tipak oleh jari Nabi ha, kalau kita ragu di tipak oleh Nabi itu bawa pada tak percaya. Nah, walaupun bila dia wajah terkelak dikit, tak saya ha, Ah, tu dia Tengok orang-orang kafir Orang-orang kafir Orang-orang tengok zaman Nabi Rasulullah SAW Walha, orang tu, tu dengan Nabi Muhammad Belum pada jadi Nabi Belum pada jadi ratu tu Itu wajah gafah orang saya Haa Muhammad itu wajah gafah Dia kakak gafah, saya semua Sebab dia, orang tahu dia Sejarah pra'wat dia tu Periwayat hidup dia, dia panggil kitab laku dia, tibat peribadi dia tu, orang tenaga tu budak lagi dia tu, mulak. Haa, kata-kata, orang-orang 40 ni, mulak, tunggu-tunggu. Tu, orang puas istimu dengan dia juga. Ha, ah, tak ada apa-apa tu. -apa. Boa dia letak jadi Nabi, tak apa lagi. Letak jadi ratu. Haa, letak jadi ratu, dia suruh menyapak, kan? Haa, letak Nabi, dia mahu dia ya, kalau tidak tu, so, saya dia ya. Haa, tu manakala rohnya apa menyapa mula-mula sekali terus menyatu terus berhadap kepada Allah Tinggalkan segala semua sembah ælang daripada Allah mulu selalu ha han ini yo jadi mari eh apa Muhammad ni Orang mari di mano ni wa ana ata nabina lam na'rif ...Muhammad ni pernah meneruak... ...wak atas ...Muhammad ni bawa dasar... ...kena bawa kita... ...mari dengan ugamu... ...tak pernah kenal dari... ...nenekmu moyang ditut... ...Muhammad ambil tu mana... ...itu ha, mula si... ...mula si ragu dah lah... Ha, ...sabak dia jadi pelet pada orang bawa... ...orang dia bawa ni... ...semua dia sembah lain... ...dua ke patung-patung... ...Muhammad mai suruh bergeci... ...haa tu... ...Muhammad mai suruh bergeci... Jangan sepah dengan nenek kita dah bawa tu... Eh tu dia tu dia tempat mula tu dia pergi usul dia pergi pergi porak satu lagi lah laya tu laya ni suruh semayat tu jadi ada kau tambah kau tambah suruh bersih tu dia membelahi semua tu kata tu dia pergi sarang mana kita pergi usul kita pergi porak kita pergi usul usul tu suruh tinggalkan Nah, jendazan tu tu Warhujizah sahjur Haa, tu tu berapa Ya Ayyuhal Muddassin Um Faangzim Warabbakeh Tagaptin Wasiyabakeh Fatahkin Warhujizah sahjur Haa, tu berapa tu Dan patung-patung berhala-berhala Wah, tu tinggal boleh Tu tinggal ah tu berapa tu lah Haa, haa Haa, Terus minyak aku, lepas lah. Muhammad ni pelat dah lah. Pelat dah nak bawa datangkan kepada kami kita ni. Barang yang tak pernah kita kenal. Haa, sekejap dari nenek moyang kita tak rayap dah ni. Kan, no ni. Lepas tu dia rayap, buku lepas pada mati hidup pelik. Haa, sukar berkat. Haa, ha, haa. Haa, rayap kau tak ada jenamak. Haa, turutlah tu. Okey, tak pelat lah tu Muhammad. Haa, ni lah mula tu. Ada boleh susah, kita nak menghadapi Raja ya, ini susah semua ha, Ni sebab saya ingat dah kita boleh ilmu Tak apa ada pengaji Kita baru, cuba mula Berwayat, ha, temulah, temulah. Haa, tu dia Bila kita kalau kita tak masak Malak kan, haa Haa, tu dia, terah-terah kecep Para sahabat, yang tanya Pelik dia, masalah, haa, betul lah So, tak ada arti lagi, kena arti ke Haa, ni pegawah ni orang tak balas ke Haa, ni orang yang juga ni Haa, dia Tapi dia ah, ke Haa, apa? Tidak wajah Kadang-kadang banyak tak tahu saya ada ya. Itu dah selalu Lebih-lebih lagi, kita ni wajah tak suka Nabi wajah Tak pandai wajah Haa Kalau so, jadi Nabi Rasul ni, apa-apa Ya Dia sudi, dia bijak, dia pandai. Dia gaya hendak ya, tunggu hati dia suci, kita ni boleh dia dia tenggung, gua cap cap. Ah, ha, ha, dia tak dapat. Belum bertemu pun. itulah. Nah, itulah yang kita dapat tahu kata. Nah. <tuh> Semua barang yang mendatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib membenarkan. Sebab apa? Kerana orang dari Nabi adalah sifat dengan fitbat dengan benar. Bila olah yang benar, kauya wajib ada kita membenarkan. Nah, nah, nah bila olah itu dipak dengan telik benar, wajib ada kita tu membenarkan. Ah, so dia kita kira kamu itu, dia kira kamu umat, dia lah. kira dengan nabi lah. Kamu umat dia olah itu jaga benar tunduk. Kita pohon bohong, bodoh, Kita bohong nak macam macam cakap bohong saja pelawak berdosa dah atas kisah tapi kalau balik bohong oleh Rasulullah ke tu ada dosa bukan kan ah dia saja tidur dan tu ialah ada bab tergaga adalah wajib nah ha, ha. dengan semua dengan setengah-setengah tak boleh sebab tu orang yang pure jadi kupu walaupun membenarkan mama abu jahat dia tak kami tak ada tenang Muhammad bohong kami tak rasa kenal Muhammad bercakap bohong. Apa dia hasil ni? Ha, tapi kami tak nak terima yang eh tu ni, mati dia Eh, dia kata, Tuhan mana, tu, nenek kita mati tak? Tak, tak apa, apa pun, duduk balik. Ha. Tapi kalau dia tak kerjakan, pada semua tu betul Muhammad. Eh, hati ni, Tuhankah. Ha, jadi. ni. Ha, dia kata, tak membenar dengan semua. Jadi, dia kata, semua. Haa. Ha, a at taqdiyu bi jamia' ma ja'a bihi an-nabi yu ulama min din ad-darurati ad-dalil daripada dalil apa kalau dia zaman dia tu boleh tengok dalilnya nak gijak kena dalil kita dia tak, dia tunggu belah-belah bulan di atas landi dia belah ha, ah dia mengatakan belah bulay, pelat kan? belah tu 9 bulan tak solat kan 9 bulan sejak tahun ni dia dekat tabukit jabal gobi Ah, ya cara okay, Boleh bolehlah carangi ikat, pelak pelak tuh, ah, pelak cumbu, ah, pelak apa tanya mana? Hari kata ini tak apa boleh buat kan tak boleh buat. Ah, hari kepanya mungkin begalwas itu melemuk cak awal anak buat kasi. Kita nak kata tu, heh, dia tu boleh tihu, belajar tidak dah dia boleh buat. Oh ni bukak masa belajar, ablajar ha, tidak anak boleh buat, hahaha halak. <laughs> Ah, Belajar Boleh lah Boleh atas ini Sihir Boleh buat Aa, Belajar mana nanti Yang dia belajar Dia belajar di situ kita belajar di situ, situ. Ah, belajar di situ, situ. situ. Masalah Haa Kita nak belajar sihir Buat ini Jadi gini Buat itu Om Belajar tu Boleh sihir ni Haa Tak dah biasa Haa Tapi hara kita duduk Belajar anak Hmm Itu dia Haa Kamu lihat Ada tu mu'nizah Di mana nak belajar Di mana nak belajar Ah, ha, jadi Dalai ugama menunjuk atas benar Dia kata tu Dalai tu buat sekali Ya orang Nabi-Nabi Siapa orang yang nak buat Ada Dalai Dia nak tiru tak boleh Haa, dia nak tutukar kayu jadi ilah Mana boleh buat Dalai kata Musa tu rasul. Hmm, tu dia Tangan bintang bila Kalau dia bintang cah-cah Siapa boleh buat Tu Dalai kata Musa tu rasul. Apa Nisa pulak kemai Pak Nisa panggil hidup Tu Dalai kata Musa tu rasul. Siapa boleh buat Buat ha? Kan dia hari tu dia macam macam. Ah cuba tengok ni dalih rumah tunggu. Sama macam kita ni walaupun kita tak ada mukjizat. Ah ha, dalih tu cukup ikak. Hmm, nah kita gaya, -gaya kemudian pakai tahu je. Kata berlaku belah pula, kata berlaku musa ada tukar dia. Kita tahu daripada khabar tengok Quran kita suka si, ya. royak. Nah dalil Quran pak kita ni tu Haa tu dia Lepas tu saya nak tanya Musa Gakur muda untuk bawa sange Di sangem untuk Musa Wanatil kadiyami nikaya Musa Musa jawab kata dia apa Tukar ku ni Tukar ku ni Tukar ku pasak yukar Bila ku pasak yukar Bila ku pasak Kepulakan Ku pasak penat tak wak. Nanti beletak tu berlepah Musa Musa peletak lepah Berlepah bah jadi ular Musa jadi pulang Haa Tengok kehewayat katakul tu Kita pun membenar Kita tengok redak-redak Haa, ni pun Adi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Bula-bula, kita tengok tak? Tapi kita percaya, kerana khabar muka watir. Haa, nanti kita israk. Haa, kita kaya bayat. Subhanallah, as-ra'bi'abri. Hmm, sungguh. Haa, tengok-tengok. Jadi walaupun kita ada ya, kemudian beribu tahun penyegah, tapi kita yakin, kita kaya tengok sendiri. Haa, aduh. Oleh, okay, kasih hodok sekali, saya nak macam pala, tak kaya. Bisa ni ada tengok mata palok, tengok dengan mata hati yang kita sayur. Ini hidayah Allah. Ha, klik seperti minat. makna taslid yang buka-kata ni nak ambil punggung. Mereka atau tawfid itu. Itulah makna kata, Maya dihillahuhu bala nubil lalak. Wa ha, amalu watan akamu. Tak minfal iman syar'an. Wa amma lughatan afsatu biyanah wa amma al-iman lughatan aa ada pun iman pada pada lughah aa iman pada lughah makna iman pada segi bahasa bagua maka yaitu Kalian harus dibenutah sini. Bodoh, hatanin. Wa amal watan, wa amal imanul watan. Bahwa bermakna buat dibenutah sini. Maka maknanya ialah mudah buat takdir. Nah, semata-mata membenah Semata-mata membenah itu banyak iman pada Allah. Kami ini negarawan Arab yang kita ada di sini lah. Hidup sayur, orang-orang yang hidup sayur Dari tengah-tengah okay. oh, Kalau itu rupa ini banyak kan? Siapa kata ada sayur rupa ini? Sayur, okay. ah, so, ya, ya, ya. ini Oni. apa sayur? Haa, saya berpikir so, Tidak berapa apa? ini? Apa? Sayur, berapa rupa ini? Jadi banyak Ah, Sinyak, ya, ini? Haa, mempandangkan sesuatu Yang ini bagaimana? Mana tak ada cara? Ha, mana pada lawak? Aku ini pada lawak. Ini seperti kita dua ada kat dia. Ha, moya boleh. Moya agak aku saya semua moya. Sebab aku tak tahu kata membohong, aku tak tahu kata mencacah itu Moya biar pokok aku saya Bagaimana tambah hukum ini? Saya nak naik ni. Ha, betul macam dekat. Hmm, nanti kalau tak boleh kaya mu, sebab kalau tak jadi tambah hukum ini. Terasa macam ana lawak. Rupa iman nafarong. Ya terus terus mainnya, nuri ini pada nafarong. Apabila tak tu saya, tu saya, orang oh, jadi banyak ubah banyak ini. Hah, takut saya pada lurah, karena mudah tu taksi. Bila ada saya tangi iman. Nah, ha, bagi tengah saya ada jaga. Ahok melayak tu saya. Teman. Mari yang dia ni, ahok ha, dia ni, ahoyak ha, aku tak saja. Ha, ada banyak nyamuk sudah, nyale ini kita tak buat. Orang-orang pun kata mau berimeh aku, aku nabi Haa, masalah Haa, ni dia simak nolak Haa, ni dia simak nolak Haa, ni dia simak nolak Haa, nak hama wajah, aku berimeh nama Haa, dia kata gitu lah, salah lah <Selain>. Orang-orang tak tu nabi pula Ah, ni nampak adalah orang Boleh tak teratah ni ya. ah, kalau kata-kata saya, tanpa berkata berimeh, takut lah ah, tu Haa, apa nak kata dia bakal nolak Hmm, nah ada satu makna iman pada lafaz mutlakat tafsir. Jadi ha, ancayanya ada iman pada lafaz wa minhu qauluhu ta'ah ini nama ayat ayya huwa buat takrif kata iman pada lafaz makna tafsir. Min, min, <coughs> wa minhu ai amin amin wa minhu amin kauni iman min kauni iman ah bi makna mutlaqi tafsir daripada keadaan iman ke manus matematik gede qauluhu firmannya ta'ala ah Allah taala firman hikayat ini. ini perkataan perkata wa anta mu'min ini perkataan di dalam audio tuh tadi itu kata gini qauluhu ta'ala ay hikayat ah ada waqum ala bitha mal hikayat Hikayah kan politik waktu itu. Ah, lihat ni, lihat ni. ini Allah Taala kata, wahai insan ini Allah Taala hikayahkan dari perkataan sedawal itu. Ah, sedawal itu. Ah, katau kepada siapa tu? kata kepada bapaknya nyaw. Bila tu dia kata. Jika dia bawah YouTube dia minta akan ajak YouTube main-main sekali dengan dia. Tapi bila dia jadi apa dak benar dia mik dia buat nak bunuh YouTube tapi tak ada tak ada momentum balik kek tahu pelago. Bila tahu pelago dok besar baliklah. Belik tu ha? dok kapsa kemalalah belak siapa kui asyah waktu aja. Ha, ah waktu ah ha, permalai kat satu tu yak boba, bawa yak terlutuh mati makin ni mak tengok baju yang dalroh ni Ah, satu dia kata kan nak? Haa dia kata-kata ayak Wa ma'am cabina minillana walau kunna kualitin Tak kata tak? tu nak jika nak? Mu'min ni nak nak? Ay di muqad jipin Haa semua ayak mu'min pada laulah wa ma dan tidaklah engkau ni Bapak ni akok yakut, ni akoklah engkau tidak percaya okay, ke kami ha wa ma anta biha min mukminillahi dan tidaklah engkau percaya okay, nah, okay. ke kami ha tapi ini mana air minum, di hati punya iman pada orang engkau tak percaya ke kami walau kami yang benar walau kunna qadidin walau kami yang benar kau tak percaya ke kami Ya, amat, ayat, yang lorak saya itu makan dengan imak, tengok baju darah, baju tu tengok belum mengandar darah Yang tu tengok, yang maka yang tu pun tu mani, baik pandai tu, orangnya makan nak tu, baju tak cair daik tu ya, Hei pandai mana makan nak tu, baju tak cair daik tu, buat bubik tu mana? Dari pada baju, haa tu bapak tu kata Nah, Alaa lillaha balak anak kata wama anta min itu Allah taala hikayat dari pergadahan saudara Yusuf kepada Yakub kepada, kepada bapak mereka. Jadi sebabnya iman pada logika ialah macam masa membenar nah, itu om ayat. -ayat. Setelah di situ masuk kemaden kumpulan kita qawluhu katon kadum at ta ibrahim al nutqani fa taala wan nutq fihi al khulf bitahiki ay wa tinutq fiha jadi maksud kata wan fihi zaman bermula betul kita panggil berucap bagaimana ma'ruh hujah orang rakyat mengucap dua kelima syahadat kalau itu wan numpuh dan bermula bertutur berucap Nah, sebenarnya wan numpuh dengan Di dikirim maka sihi khabarun padang al-kulpu itu menadar apa jumlah itu jadi khabar bagi wan numpuh wan numpuh dan bermula berucap Bihi, ayatim numpuh Nampak sukaran petik? Ay <tuh> wa <tuh> min nud bibi syahadat Terus kelima alih Dan alitunya dan pada berucap dengan dua kalimah syahadat ha, Dua kalimah yang menuju atas mengaku Iaitu kalimah la ilaha illallah Dan kalimah mu'amadur rasulullah ha, Dua kalimah tu panggil kalimah ucapan Al-Quran ha, itu kalimah pengakuan Itu al -Kulhu. Nah, padanya pilah. Nah, padanya pilah. Ah, pilah di antara ulama. Hmm. Mana katanya? Dak pilah mana tu? Ada kau nak iman kena ada ucap kena ada kata asyhadu alla ilaha illallah, Kau tak hati kena kata. Ah, itu pilah tu. Ah, itu nah, maksud macam kata wa nufu fi iltil bin tahbi. Ah, orang yang kata wa finnuti. Dan ada uh, pada berucap Dicahadatai Dengan dua kalimah cahadat Dengan dua perkataan Yang menunjuk atas mengaku uh, Atau dua kalimah Mengakuan Bilmu tamas kini minggu uh, Bertutu berucap Bagi orang yang dapat Daripada-daripada nusri oleh dapat berucap Oh iya tak disu jadi lah ya mana boleh berucap Tu so, mutamas minggu dan bagi orang yang mungkin urusnya dapat minhu daripada menhti bagaimana yang mutamakin teliti di melaukar itu wa dan iaitu al mutamakin minhu kena kepada orang yang al qadir al orang yang kuasa ia atas, ia atas di atasnya atas an di keadaannya orang yang kuasa atas buhutnya. dengan waktu tidak nusri. Haa, itu ha to dia wala oh, tidak ada padanya itu terlalu tidak di di hati di hati ihtibar ada pada bertutur berucap dengan dua kalimah syahadah bagi orang yang boleh berucap bagi orang yang kuat atas buca di dihat kibari mad khalil diati pada di pada diha Nah, tiba kan termasuk nyonya nuti bil iman. Ah itu ialah alif silapu. Nah, nah. ialah beristilah berlipat banyak undangan. Di antara dia diantara undangan. Robb ya Allah Jadi nak oyak kata, eh ada kamu yang dua kelimun syahadah ini termasuk dalam kata iman? Nenek nak jadi iman nak bujak lagi. Kau tak ayah berucap. Dia ada saksedik dalam hati ah ha, Di situ silah ni. Haa. Di situ silah. ah ha, Nah. Wa ha, sayak si. ah Maknil di silah ni pada masa alam mana ni? Pada masa alam orang bukan silah dari asa. Tak ada ni. Ada pun anak orang islah asa. Tak ada silah lepas tu, Orang mukmin teruk menggaji ibu bapa dia orang mukmin berkahwin, ada ha, anak kata aku orang mukmin, okay lah, tak saya orang mukjat tak mukjat lah, tak nak bilang, lah tu dok bilangnya orang, orang bukan bilang tak, panak jadi kata orang mukmin ni, Adakah ke pernah bujat, tak pernah bujat, ha, tu ada bilang, pada cerita kata jadi orang mukmin tu, ada dok bilang kata orang tu, wajah kita sih lugu, aku dan selagi akan datang ulit tapilnya, ulit tapil dan alif pila kula dia ke datang. Asyibahu mengiriminya, mengirimkan kagum tanah wan muslih. Lagi mana? Para kata. Wafilas car dongkel aman, wafilah bal tak terunwal islah mutrohanna bil aman. Ah, betul betul, betul betul. Tuah asyibahu, asyibah ada matas, ada kuasibah pauli wan muslih akhir ayat depan. Jadi tarah kita nak kanak-kanak di sana. Lah. Kemudian klik pada ibarat tengah kita ba'ala fal mutanniq. Maka dengan tafsir tadi kita dapat itu. Ah, ida alita tadzkira al-mansu. bila ada tahu tafsir tadi, sekadar kata, aywa binuthli lil Maka dapat tahu dah. Nah, di sana kita tahu tahulah kata, dalam kala setengah kita ni ada buat wa ada fal munqih ama katlah haz boleh makan sana kita ada sebab dalam makan ha haz akan gabok al munqu qabih munqih haz akan munqu qabih ah munqih kada tahu dan nukud jahada kada kada kada kawan saja dan bermula bujat bujat kenapa ha tempat tuk dia kada At-maksudana kita buat man tu qabit. Aku man tu qabit. Ya huwa dan yaitulah al-man tu qabit. Qauluhu katanya kata oranglah. Asyhadu an la ilaha illallah. Qauluhu qaulun naqiti. Nah ni man tu. Berkata orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah. Wa Allah. anna Allah. rasulullah. Allah. Wahdu Allah. Wahdu Allah. Wahdu Allah. Wa Allah. anna Allah. rasulullah. Allah. Wahdu Allah. betul ke huruf-huruf. Nah, huruf-huruf aya kale-kale dibani tak betul dibarik banyak kel yang awam gap dia tak tahu barik ala mana berkaitan. Kadang-kadang kita yang pun tak halus kita ngaji kejadian. Awala asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak kena tu sampai tebal apa tak kena. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Belah tu tak kena lah. Nah, ha, kita betul dengan nahun yang tu tu. Mana? Kalau tak ada asyihadu anna, tak apa lah. Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun no, Muqtada Rasulullah Khobah. Haa, nahu Muhammadun Rasulullah. Benar Tapi, bila maksud. Wa asyihadu anna muhammadan. Haa, nah, nah, kata jadi isim anna. Bukan isim anna. Usulnya nantak. Nanti nahu. itu anna muhammadan. Nah. Kenanda balik di atas. Haa, tu betul dengan nahu. bila tak ada, tak? Sette kena apa tak tak kena tak kena tak tahu senang pula. Orang hak dengar nak kerabu. Dia tu sini. Ta hadu anna Muhammadur Rasulullah. Bila dengar kerabu tu lah. Orang be ni. Dia tak tahu kena tak senang. Orang hak dengar nak kerabu tu kata tak benda. Faedah tak tahu tak kena apa gerak kau suka. Sama lagi oh nak kerabu tu. Haha. Habat tu dah mengaji ni ke? Tak ada becah mula Kadang-kadang Jadi, jadi dulu Dia lah tu Haa Kau cakap Matus salatih Kau cakap Oh, serang tu Haa Cakap yang dengar Hmm Teria-raise Haa Ashadu alla ilaha Apa? Jaga betul Mak tu sikit Kadang-kadang Terlalu nak main lagu orang apa? Tak ada mak Tak ada Ashadu alla ilaha Haa Tak ada Tak mak Kau bi'i Puan tak Hmm Tunggulagasi dan lakukan. Ah, kadang-kadang azharu Allah ilaha. Ah, doa panah itu. Kadang-kadang Allah ilaha. Inna Allah adzwa sabat ketemagtik. La ilaha illallah. La ila manom ma'af. Panjer mahon. La ila min. La ilaha bawa sabar. Panjer. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha wabu biladhir jurnam. Ah, ini nak kakak-kakak dia buat mudah mai. Hmm, hasil macam ini. Ah. Ha dai. Ashhadu alla ilaha illallah. Ayatlah itulah dia panggil mansuk qulih. Ah, tuturan ucapan dia panggil. Ah, semanto qulih tu panggil ucapan. Ah, jadi musanah kada kubu. Musanah kata wujuk dan bermula berucap. Budak dengan gabung mana ucapannya Maksudnya tak ada tu. Ah, Al-Nasih budak Asyihadah tu yang panggil Ucapan Jadi maksudnya Hazaf untuk Maksudnya Iaitu ucapan asyhadu An-la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar muhammad Al-rasulullah Apa Haringah Apa nak bertukar Gitu kan? Kadang-kadang Haa ni Betul asyihadu ni Kita tak gagal Kita nak tukar makhra Jadi hal Asyihadu Haa Jadi juga Asyihadu Ah, lihat as hadir di tengah holqong huru an jadi tengah holqong huru ho atau kita holqong atau pada hamzah. Ah, kalau holqong di tabajinnya kata ya, kan? ayo oh, batal kalit hamzah. Atas tu, jadi lah. kap dia semua tu bawah ho di, -di Naik pada ha tu eng, naik pada eng tu bawah ha Pahala, Kalau kita di as hadit. Tiada siapa, tiada makna bukan ke ada makna Ya aidah datang luar ada. Ha, si aidah Kita Dah dunia kita datang. Lorak kita hak ko. Ha. Ya aidah ya ha itu bahasa belah. Tapi dia boleh. Ha, aku Allah illa Hadiyah. betul Muhammad ni dia ko ni datang. Ha, wa'adul annam man tahom. Ya laqon. Hmm, tu aluh makna ulah dah hani kena baik kena betul tidak mengura itu, betul-betul betul betul. Ah kodah. Ha ni gagannya gagang amalan harian kita ni. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar al rasulullah. Itu dia panggil bantu qari. Sama seperti traduh be sebagaimana pelaji mentarahi yo, mana selagi tebuk dengan kuat. Ia mutanah Dihi dengan, dengan mantu Terus Di mana mutanah Buat yang syarah Di mana terus. Lagi akan Fikawlihi Pada katanya mutanah Wajami'un ma'nal lalli Takharah Cahadat al-Islam Haa Mujuk tepat ya. Haa Balik kita tengok -lah. Oh Betul tak ada ni Hmm Terpada jawab Kepada yang selalu Selebihan Selebihan Pernama dua kelimah jahadah ah, Baik Kemudian Dia kata tadi ini tu itu ah, Yang ini berucap Dengan dua ucapan Kelimah jahadah tadi Adalah silam ulama Padanya Yang ini dia silam Segi mana Segi kata Ucap dua kelimah jahadah Ini termasuk pada iman juga Maknanya kata Nak jadi orang mukmin Kena ucap Kau Kau memandu Dengan mata-mata terima Kau Dengan mata-mata terima Kaya hatulillah kemudian wa kharaja dan telah keluar dengan kata orang yang dapat bertutur yakni wan wafin nutbi syahadatah bagi orang yang dapat berucap orang yang dapat bertutur yaitu andaji huwal qadir ya jalqa waya qata ay alam nutbi Nah, nah, Allah yang Hua Alqadir ayah kamu pilih yang waktu asalnya nak keluar mana tu? Wakaraja ah rotu atau apa Keluar oleh orang yang keluar atau oleh ke orang yang itu? Nah keluar oleh orang yang itu. Wakaraja bil mutamakin yang Hua Alqadir? Ah wajah dia Al-Akhratu ha, Apa yang farajah? Haa, keluar oleh orang yang dituduh Apa farajah? Dia panggil kuasa, apa yang? Fala yukolam. Maka tidak dituntut Akan ia akan Al-Akhrat atau orang itu Tak ditutup bin Nusri ha, tak ditutup Kandangnya berhujudkan Al-Bishyad Haa, datang Tak ada turun lah Oh, ha, kalau syarab tidak eksekai orang yang dituduh Turun berhujudkan Tidak, dia panggil taslif Malah, Yukol. Hidup paksa, bariyah tak kuasa Muna kata, kacau kan orang-orang kacau tak boleh Haa.. naknya Haa.. tu bala.. tu Maka tidak ditutup, akan niya akan al-afras atau orang itu itu, itu Bin Nusri buatlah sukiti Bin Nusri tak ditutup dengan perucak ayyib jahadatai tadi nah, Haa.. tak ada suruh perucak lah, muka dia nak cakap tak boleh Supaya juga kemanik daromah hulmanihiatu. Keman? Dilauta kemanik daromah? Eh, daromah. Saya malih dilauta ni. Kemanik daromah hulmanihiatu atau saya dik daromah. tu juga lah orang yang telah tamar akhirnya oleh mati. Kau belanu pilih sebelum daripada bukit dengan nyaw. قد ذُكر له قبلهم daripada bertutur dengannya ah min kalau kata nuttihhi malak nuttihhi mas nadawih nuttihhi ajl mazkur min az-zahadah adapun nuttihhi bimakutih tak boleh ah ya tentu kau juga seperti orang yang telah samar ajarnya oleh Nabi sama mati sebelum daripada bujak dengan dengan masuk ke deb ah ataupun al maghzur minajhadatan lak min wiri tarahik <coughs> engkau pada kepia ada amlah ah paham eh kita kata orang tu tak ni tu dia beli macam dia napa dia fikir dia tengok dengan dale dia renung hmm nampak dah kata kita ni mesti ada Tuhan. Ah ha, mati kisah ni mati dia balik sengada lebih banyak dia tengok ada ha, wayak dalam dia pun nampak dia pun timuh dia pun percaya. Ha dia pun percaya. Tapi nak nak nak jadi orang Islam Nak berucap. Ha di situ tak tempat nak kata apa dia dua kali kalimah syahadah mengambilkannya oleh mati. Ada-ada orang tak ada yang nak berucap lah. nak belajar, nak apa, nak minta orang ajar. Dia bawa dengan orang ajar. Hati manishtaramathul manijyatu qabla nuthirhi. Min ghairi tarafi. Orang ni? Fahuwa mu'minun inda Ah, maka makanya itulah. Apa dia? Manishtaramathul manijyatu ni? awak yang panggil, orang yang mukmin di diisi Allah aila indana. Tidak diisi kita. Yang ni, tidak di sekitar anak-anak, ha? kita tak boleh nak hukum, kata dia tu orang mu'min, bermakna hukum dunia tidak diperlakukan. Mati dia, tak boleh kita nak mayat dia, maknanya nak tanah di Makkah, tunjuk muslim ni, tak boleh, kerana setahu kita dia orang hukum, dia berimeh, berimeh berime, adalah, hazuhir atas, tak ada berucap, lagi tak ada nak berucap. Baru dia nampak, kita hurai suruh berucap, haa, tak ada nak berucap lagi, boh, mati, haa. Dunia atau pun ada ajar, payah juga nak kacau, ada ston. Nah, sudah dah aftaru, aftaru. Ah, itu dia. Nee, perlu nak ajar oleh orang orang mukanya. Ah, perlu nak kerana ada lembong aje. Nah, janganlah aftaru allah allah. Ah, itu dia betul. Ah, boleh tak tu? Ah, kalau ada orang payah pula tak, payah pulak tak. Ah, teragiti yang yang mudah. Cita Allah ni dia kata mudahnya Kerana benih kita ada dah Kata darah Islam dah Darah kita ni darah Islam dah Bila darah Islam, darah iman Kata bila mudah La ilaha illallah Ataupun ha, orang mengajir Nak tak mengajir boleh luka ha, Atau apalah dia orang dek ada ha, Dek ufo ha, Berpanggil-panggil mata Mereka nak kata la ilaha illallah Oh bukan ni ah ha, dia Ha, tak dia tak sempat nak boleh kata mati, maka orang tu hukumnya mu'min di sisi Allah, tidak di sisi kita ha, bila tidak di sisi kita kita kan? tak boleh nak apa dia nak kapan mani ha, ha, ha, ha, tak ada apa lah nak buku pun tak ada apa lah ha, nak maliak, kita nak maliak dia, lepas tu nak di simpan di maka, beri muslim, di kubur dia ya, tak boleh, sebab dia bukan mukmin di sisi hukum saham. tapi di Allah, dia mukmin bermakna dia ni ahli surga Ya, mu'min Allah. Hmm, dia pengamannya indah wah. Hmm demikian. Hanya ada mukmin di sisi kita tak mukmin di Allah seorang munafik. Nah, seorang munafik. So, ada mukmin di sisi kita ada sisi kita bukan tak dia orang mukmin. Kan dia mengejar 25 syahadah a so, kepada yang menafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubaid seorang mukmin. Nah, pada diri di sisi kita tetapi di sisi Allah kafir. Ha, pada hadiahnya mukbo supaya mukmin indana la indako, so ya menabi, orang ini, orang yang menarik. Nah awen ini, awen yang beriman dari dalam tak sempat muncak, yang panggil mukmin indallah la indana. Ada ha, ko bila kraya mola hati bosoklah mola, berimu muncak ko boleh mola. Hah, so, mukmin indallah wa indana, tak boleh. Abik, bawa so, mukmin indallah. Hatta ala alqaul bi anna nuta jarhul fi hazt sihhatin. Aurat terulang, jadi nak tajuk dulu, saya tulis naga dah. Hancurkanisme lagi, wakar jadi